أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والسمرات وبشر الصابرين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 دویمه صاد سورہ بقرہ شروع او دا مونږیلو چې پدې کې اسواد د رسالت دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم پاګی باندې نه اعتراضات او داګه جوابونه قران ذکر کول اته اعتراضونه مخکینو سبقونو کې ذکر شو اوموند هغه جوابونه تفصیل سره وکړ داتم اعتراض نرستو کله چې امتحان راځي نو د امتحان په وخت کې انسان لا ثابت قدمه پاتې کیدو لا پاره الله امور مصلحه ذکر کول یو دا کله بتاوه مې مصیبت راغې نطب صبر کې ومصائب وباندې او صبر وکړې کیږي کی کله چې الله ته متوجې شي او الله متوجې کې دل اغه په منځ باندې ځکه المسلي يناجي ربهه مسکه انکه الله سره بجړګ باندې پمټن باندې نو کله جتاب مصیبتونو باندې صبر وک او رجو الاله د وک عبادت دا الله د وک او دکه وح کې مرګ راغې مرده شهادت راغې نو الله وی دی مرده شهادت او الله ابسمله مو آیا کینه دې مرشو نو د دې زندگی ابسوا بلکې شهید د الله په نزباندی جون دې او بهګه مونږ د تفصیل کو چمون د حیات الانبیا اوم قایلیو او د اغه جون قایلیو چې اغه جون د برزخ د دنیا سرداګه ستالوق نشتا اومو باقي اقوال ذکر کله او احادیث مطهره مو ذکر کله چې نبی علیہ السلام د دنیا نه سفر کړي په احکام د دنیا کې هر انسان باندې مرغ راضی الله تا تماتان مخ یو انسان د سینې د ګرځول ځایه همیشه جون دی بلکې مرګ په پتام راضی بدای با ومر راضی اوس ننیسه بکې آیت نمبر 155 کې هر مواهب تا هر نیک انسان تا هر الله والا بند تا الله سه امتحانات ذکر گئی چې په جنګه وبتا باندې د امتحانات راځي یو یرا خلق بتالا کسما قسم د امکیانه لړکې تاب یری څو ګوي وبدلن څو ګوي بچي وبدوت تختوم څو ګوي جدار باندې قبضه کم څو څو څو نړم به په تابانی تا دویم چې کله ته الله تعالی د الله سره تعلق جوړ شي نو سختی به راضي په تابانه راضي دا الله دین کې بلوګه برداشت کوي دریم کال چې ته الله علاشي دین کار کې مې پتا ونی امتحان بل رازي تاسو ربا مال دولت ني تاسو ربا زرای نه سلورم امتحان بدر وای رازي بیمار بشي خلک بدو وي او بل ټکای نو جسم کې بده نقصان رازي او پینځم امتحان چې د دنیا د میوو او ثمرات نو وا تم شي دا به به امتحان نه سوجو پینځو او افتاګ رضوي وو پینځو رضې د هفته دا بستا تکلیفونه ای اخیرا دو ورځې کې با الله تعالی ته کامیابی درکې او غبه خوشحالي اغا بی اللہوی و بشیر السوابرین زیر ورکہ سبرناک ہوتا اوس یو انسان دے اغا غریب دے سائل دے سوال کونکے دے نو قرآنوی واما سائلہ فلا تنہر سوال کونکے رٹا ما اوس دا خود دا او دا خالق منس کې معاملہ دا څه دا خالق برې خود تا ته لا سنیو نو ته شکر بدې وباسا چې وکاس راوي او ته دې حقدارو ګرنې عزتانه غوړم مال راکا نو تور غون کې ور غون کې څوک دې ذات د الله دا ګوه کې هغه د ربا نه پروسه برې او پتاي پروسه وکا نو قران او ام السائله فلا تنهر هر چي سوال غون کې دوه رټي بینه ان شاء الله ګرې چې موږ درېمه ته ورسو انفاک مسله قران شروع کی نبعاری کی تعالی وای تا ته بشل خې چې سوال غون کې سوال کوي نو ته څنګه جواب کې الله و و قول المعروف من صدقه يد بها عذ یمه نیک خبره چې بابا کاکا لالا ماما معاف کا الله نو غواړ چې تال اندر کې عمر امرا کی خیرمن صداقتن دا خبره بهتره د اخرات نه ید به وازا چې تو تسلوی ورگی ولایت دات یو مرتن دی نیولې او تو سوال کې نو دا خیرات نه چې تسلوی ورگی چې صرف دا دی ولې وې له وچ کاکا زمام لاستنګ دی زم د الله بنده ما الله نو غواړ چې معلوم راکيو تعالم راکيو نو دا وینا بهتره د غسل روبونه او د زر روبونه چې تو ورته دا اسانداوم را ته نه دی ویریدا او تاسو سوالګه مزدوري ویل نه کې قول المعروف خير من صدقه يد بهاو هاذا قال کل قران د دي خیرات او صدقاتو مثال ذکر کای باز خلک به غوخ خیرات او صدقات خو ورکای خو ورپسی بیاس بای نه کای ستاي نه کای چې دی فلانی خو د روټای درک ملګي ته نو ما خیرات ورکو ما ولا زکات ورکو ما ولا داسیز ورکو او داسیز ورکو نو دا رنن داغه بچی چې ګم دې هغه مزه کوي او ګرځي نو دا خبره خنه دا قران وای د مثال دا سي دي کما سلی جننتن کما صفوتین سفوهتن بشاندغه کانی دي چې باغې باندې کانی باندې خوشا انخلي نه دوړه به پرتا دا نو جکله باران راشي فتركهو صلد نو غبل ګل صفا ستر باران به وشي نو رياض اوګه اخرات لاړو به تا نو جونګ به قسماتې سم تکلیف ناراضي الله ولا نبلو انکم خامخه امتحان قوم پتا سو باندې بشي ديوم ما ليغوني سيزنا او قرآن شای اوی نکره رال اولما تولباپا دی بوئی گی چه ما مولی نما مولی سیز لقرآن شای اوی من الخوف دیر اینا یه رسد او دنیا کې او غوغا جوړه جه کرونا ماسی داغلی دا نو کرونا و سا پورچه دا چلی دلی حال سلی که ڈاٹر دی غیری گی که انجنیر دی غیری گی پروفیسر دی غیری کباچا دی غیری که کګداد دی غیری یو کرونا داس یو سیس دی مونږه واړو نو غرما کې با مور یا نیا ود کوډی بار موځي به وو دے تاسو مو مور یی دی نه نو تر پورمون پور موږ مون به وو نه لې جوړا به وسه یو نو به هر به وو نو کرونا ماسیم به وو دے تر پور چاو نه لیدا سوګ ده هبد نمړشو چو اردووی دستا ټیسټ خو چې ګمده هغه پازېټیو دی بس د الله زخبونه ساوځي نو موسال اسلام اوسب دي چې ورګي اوسب سره د ساوځي یفلانه کورونه ما سیمړ کو مرګ او جون د چا لاس کې دی الله و ما کا و ما کان لنفس ان دموتا الا باذن الله کتابا معجله دا د قرانطین ته سلام یو څو نفس له مرګ ناراضی مگر هغه د پاره نه ټمو مقرر ده د ارينا مکرستون کی یو بادشاہ خو به ولیدو به مال فرشترا له او داسه بینځو کو تیرا لهون دی د دې تعبیرو کوي 46 مولیا نه مو حق پرستمو دوه قسم مولیا یو 46 چې دا بادشاہ نو په زار یو حق پرستی چې د الله دین بیانې په دوړو کې فرق دی ګوره ناقرب مولیانو نو ګاږي چې د بادشاہ دربار کې او به ترين د علماء کې اغه دي چې د قران او خدمت کوي زموږ د بارضا با چاهیدا دا الله کتاب ماخه پروت دی ته دین ولوي با چای ولسی یو ورداويستا پنځره دي جون پاتره چا ورداوي پنځه کال دی پاتی چا ورداوي پنځه میاشتې چا پنځه هفتی امام ابو حنیفه رحم محفل کې ناشته وې ته وی. سوي مې زموږه راي د وټول نه مختلفه ده وي څنګه ویته الله وای چې با چا کړې مې خو دې پینځو کارونو کې وګوته نه وای وکمې وي سورې لوقمان کې الله اخري آیات کې وای يا رب انس زونه الله ينزل الغيث الله باران را باران د چا اختیار کې نه ده دا مو باران وکي و ما تحمل كل انسا کوم خو دې پګېډ باندې چې نرده کومه ده په دې سوق پوي ده الله هو سیداอัลترا ساوند باندې علاج تا خلکوې خو اغم 100% رزلټ نه شي درکول سل خبرې وزه تا لدا سو غيم چې خلکو لوي زې بده کیږي چې په تا د لاشي لوري چی تي د خدي په نفس باندې سې دې بده الله کوي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا هيس یو نفس دا پته نيسته څه زبا سوا سکو څه چې هغه لا پته تموت دا چې لپاره دنيشه کم باګمزې امرم چېر تهال د اپاته چې زبم مثال وتور په خور کې امرم نو زه خدای ولنج ز په خور لز بولزم لزم غره بس زه خپل ثوابه کې نهستم په خور لاړو زم نه مرخوماله په خور کې لیکل شوی خو الله وی چې کله کمځې ګستانه هټه پورې آلته بدل الله یو باندې جوړي کتابي خبره نه ده او نه س دليل خود ایبرات د پاره خبر به تر ادا یو سره وی ملک الموت سره تعلق جوړ شو فرشتي سره تعلق جوړ شو غب شپېو ای تصویر زم ملک الموت دوستانه شو وسره غب شپ کو وسره لګولو لګولو اخر کی ولداوی چې روخو بتا اخر زمانم زمانه مبارک وملافه سره لکړي نو معنی به کم دی کېخلي هغه ولې مل دی خبر مو زمو استاد دوستانه د بس پردا وینه بهارل بهام خیر ده خیر ده خیر ده خیر ده ده غر ونده خوګه ناس ته دا چینا کې اوپر اوبې دی چې دی چې نه لکړه شیل ته به روخه خلک زه له ونه جبې دي چې نه لو بوس کول رازم سره دا غته نه لړمل کې پرې هغه ملکی پرې خدو چې نه پاکستان کې دا او سعودي عرب لړغه له چاپلا روما چې نه خو له بوزي د جبل مفضلادو ګرځي را ګرځي اوس الله د دې ټمو کرر کړي نو مکه سره به بوزي د بادشاہ لوردا د سره مینه محبت شروع او دې عشق له ونیګو د بادشاہ لور له چې ما دې ملګو باساږي زما بلار به تام وځني او ما به وځني دا غزان سره را روان کړی دا اوتنه بلار روان دي دینه یې ور روانه ده ځکه عشق کوچې کم ده خو اندای کنه د روان ده روان دا تر دي تر چې هغه هر دور رسیدو لاندې جینې نه وایده او چې کلهال دور رسیدو نو جنې چې زه خو ته کې دا په سلاندې خو ملک چې دې غرانه چې نه ده او ال چې ترنج زبونه روغه خله مو داده سپیرل روسو بوقالې <تصفيق> دوزو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یله خو که یو شو که دو شو غسړې مجبور شو زکه عشق ډېر حرامي سيز دي دی هغه چيني د خواته لاړو چې لفقې یا لوټکي کیاسې اوپر اړې دي جنې لپاره زکه د بل ملګري بچا لور ورسته ده چې دوی جېری خواته لاړو کیناستو بل کول مو ته غوړه بولې جشنه پاسه زخه د یکه یارم آل ته در په عالم ځنه مې د بچا لور جوړه کا اوس د نیټه ده اور وېته خبر دی بوري چې تا کمزې کې نه ته مقرري الله به دې التبوځي الکه فلانه کفلاني دې راتلنه مړبانه نو چې ده نه ته پورا و دې وخا مخا مړ کې نو خوف زمون زونو کې یو ير راغلی دا, دا مرزونه په خوام خدا خلق یقین په الله او صفه الله یقین نشته که یقین په الله جوړ شو نو مرسته شي ويزا مرستو په وي شفين ځکه کله بیمار شوم الله نه بس باور الله کا او الله مینه الخوف د يرنا طول دنیا د دنیا تر کیفیته ملکونه میډیکل کالج میډیکل یونیورسيټي ریسرچ سنټري په دې سیس باندې फेल شوې چې د کورونی علاج موږ سندو نشته ها بزه یو ویکسین وکاو دی سربسړې خکېږي اوس دا ګارانټي نه دی چې ویکسین سربته د کورونې نه ختمې کوو سوی چې کم سړې ویکسین کړي په دې کې 10 پرسنټ امکان د کورونې کې دو کمی او نورو کې 10% ده بس یعني په څلو کې 10% تاسو وکسینونه باندې خکای نو مینل خوفی یو بیا راځي دویم والجوع او لوغا نو کورونګې هم موږ لګې تیرې کړي لکه جې درې بجې ماخه مارکیټ باندې شوې و دروټاین شو راځي په سړکورا یا به ناره تیرول نو دا په دربان راځي ونقسم من الاموال مالونه سره رقم شي نو حکومت اعلان کړو کوي 50 پرسنټ تنخوا کاټ کړي کرونا کې 520 تنخوا کاټ کړي مګ نو کوم شو کنه دا امتحانو ولا نفوس او دا نفسونو نه ټول خلک بيماران شو وسمرات او میوه نو دا 15 کې سمه اندهانات ال الله وجب مصايب صبر كون وبشير الصابرين زير ورګه صبر کوونکو ته چې بمصيبته صبر کوونو دا कामयाब دي صابرین کم خلک دي د الله کتاب له وزاحت قرالاو کوي الزینا اغا کسان موتانی دای ګره مو اوس ممکن صبر نشتا اذا اسابتهم مصیبتن قالو رسیگی لس تکلیف مصیبت ورته رسیگی قالو نردی په خلبان دي دا یو خبر جاری وی سو اینا لله مُن دَ اللَّيُوهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ او يَكِنًا مُن بَدِ اللَّهُ لَوَاپَسْكِيگو بِيَابَ وَسَرَ مَخَامَكِيگو تا تا چوئی تا دل تا کی خبر دا تراغه چرور دی وفات شو ندانه جد دیوال لسر رابا غستا پا دیوال لسر رابا غول استرور جن اول دا طولونا ما پا دی سودی کی یو خبر نوټ کرده دا چې دې خلق ولې الله سره په یو وجبان او ورګي جدي به حساب باندې الحمدلله وي تو ور دوايا بلار د مرجو نو دیبا آول بوی چرور دی اول بوي الحمدلله بیا بوي انا لله وانا الیه راجو که تو ور دی ترور دی کو او مر به پکې نو دی باولوي الحمدلله او بیا بوي انا لله وانا الیه راجو الحمدلله اغه لفظ دې چبه غریب باندې الله پاک با خوشحالي کی چې ما به مصیبت را وستو دې به هم شکر دی ما به مصیبت را وستو دې به هم شکر گزارم افضل الذکری لا اله الا الله د ټولو نه به تر ذکر لا اله الا الله دې او د ټولو نه به تر سنا د رب چې کوم د الحمدلله چې موږ الحمدلله وو پر حال باندې ټکر دیواله اول واه الحمدلله شکر دی ګوت خو مې ویل شو ماته خونده شیخ صادق رحمه الله یو ډیر لوی او بوزر غالم تیر شوی یو ورځ مې راګ روانو سريشيګي د وډي غرمه و نو د خپل تلی سويدل ستا الله ستادر لوی باڅی دا شیخ صادق د پک په یو جوړ په هزارو مشتا په یو فزار باندې ستاسو خدای تهوب کی سکه مې خوندل شیخ صادق له ور کړی امتحانن لپ چې مخ لاړو یو سړی دا غخ پی نیښتا او په کیسه باندې روان دی شیخ صادق زر پس اجدا الله شکر ده خدایا په ایزار ما چې و سړی نورم سینه او جخ به همې روغي ديګا نو په هر حال باندې شکر اسکل وکړ دي که شکر دیوېسته الله بدر کی تکلیف درمای راغه ماته سره بیگاوی حضرتی یعقوب علیہ السلام سوی ان نماز کو بسی وحسن لله زما جڑا او فریا چل دے الله الله چمون الله لقب الجرا او فریا دک زکتا تا او جالم او تما د او جاری نموم د یو بلغم کوموله نشو او قدا جالا چمون دنیا کې یو بل لگو د دی په لسم حساب نه کوم الله لوکا نو په یو اوخ غرضه زاکی نو هل من مستغفرن شتار اسوک بخانا وختون کې جزو ول وکم سو کوي الله وي کل وي سار وخت وي په کار دی چې موږ د الله نو ور وکنه اولاد نشته نو الله نیکمل اولاد راکې اولاد نشته نو الله با عمله تابیدار الوي کې دولت نشته نو الله حق حلال دولت راکې درګو الله ظالم مهم کې چې بچاسو له وکم ا دانہ دولت نہ سرے نو ببلے سان دی داتال جی درکړې دی بل له ور کولې شوستانې خور کولې شي واندهو خزائنو اری او سسر الله سره خزاني دی ومان نزل الا بقدر معلوم الله وي زب اندازہ اندازہ را لې غم اغل پتا دا ک مثال په تور دا دولت په یوزل باندې زبرار لور کومانو ته کلی کې بچا سلام نه چې سلام ناچ نوس نا خلکقدر کوي چې پلار را روان د براه استاد را روان را دی کران راپاسې مشران احتران کوي مخکې ولې ورکئ او که دولت نهشه په کراله نه بیا او پرراو کې نستدي تو شو کې په سلام ناچئ خلک ب دغه مان او برې موله مسله کولی او نن سلام په چا ناچیلهمانو نظلو الله د قدررم معلوم زمون د خلکو حالت بدلي کې رزرمون چې د پیاده نه په یکل شو پیاده خلک را ل خلخت څې دا مور سیکل نه په مورسیکل شووس مورسیکل والره لې وني کاري چې دا مورسیکل نه په ګاډي کې شو نبيو دا مورسیکل وال غټور پاگلاندی الله یوما ننزل الا بکذر مالو اه الله درکله به نو داګه شکر وباسه څنګه شکر غریب سره پلار روان دي نو دا موایجه د سپلای خراب دي زموږه ګاډي میټونه بغندکې کی. کینو دا ګاډه وزومستانه ازستیشو داګه صح صح خپل لور کولې شي تباسابا داسخ خو بانه ګرځي نه تکبر بزان کې نه راولي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر اغه سره به جنت قطعا نه داخليږي چې د وله زاني عمره په زړه کې وي ولي الله وي الكبر يا رضائي لوي زما صادره ده او پختان په صادره چې اوسینه په زور راکاږي نه په مرک مرکه تا زما عزت له لاسه چولې د ارکم الحاکمین صادر الله تعالی سچې لوی کې اه 30 تا کبور نه د غره تعالی الله وسر کړې دي جامیدې چولی دي نو خمه زیدار کوټه واسکٹ وسره جوړکا وسته دي نو واچوا ان الله جميل ویحب الجمال الله ښه سپوې حسن غوخې اه خوستاوس میشته اته ز سیالي کومه نو دی بم تاسو استاد بلار د بنزو سورو بودی اړی مارو نو تعالی که په توذر واسکټګم د جوړه او طالبلار لوي چې زبزان علم کماله واسکټ نه علي او په ازان علم کټماله 1 2 5 نو دا ظلم دی د دیونتابوس کوي ها استاد خپل ورښت کنجوس دي نو داګه داګه نه تابوس کوي چې استاد وی ول بیا د ګرځیدو تاک ول پراړو غسته شو ثم لتوس الون یوم یذن انم نعیم تاسو نو په دنیامت مبارک تابوس کی تا سمره زرمانه کړي ما autant ap ta pus kin zo ani medar kade wa kam zayde kharch kade wa sirf dariyal ka to loki da jawab mum ko na na allah mum khuriyaluna ba tal haq halal ho ma kham muni maganta shilmentas la kitab lam war kedu da kafi ne mum la da aghal kunu riyaluna kam chi daraje gatu ya pa mi ashto gatu ya pa kal ki gatu aw ka allah da less pizal د دنیا اوسه چې په دنیا ک د هغې نه بهتر دي اللهې د خپل د ضا اوګ ب الله ما ده کې خبرې کولوطکت را کې چې ې بغیر د لاله چ او الله د ځ د پارې وکو متاله د الله پاک تااق دا اوورې دو در کې او د بغیر د لالی چا او بغیر در نه الله و ولائک علیہم صلوات دق کسان وباندې چې سوړې وکوه مصیبت به راغې نو دق کسان وبانه شاباش دې عفरीन دی چې مصیبت به راغې او دچا لمنروړی ولا د الله من ربہم ذا الله د طرفنا ورحمت او د الله مهربانی دې په دی باندې وی و اولایکا او دغه کسان چې مصیبت وراغه او تعلقي الله سره جوړ شو همو المهتدون دای دې سم لار مونډون کی دی دیسه هغه ګی لار د یمونته بیا ګورئ ولا نبلوانکم بشیئ من الخوف او خامخائم بهان کوم پتا صبحم به بشیئ پیوسز باندې من الخوف د يرنا اغه هر سکیدیشي او الجوع او د لوګینا و مِنَ س منل عمووالی او د کموالی دماللونو نام یسیله پهستا ضردي وسبت نه کېږي ولا او د نفسنو نام وسمماراتې او دېونه تا ټول امتحانات دی نو چېسببیکو وابشر سوابین زی وورکه صبرنا کوته اللهنا کسان اضا عصابت هم کله جووریږې دویله تکلیف قالوا ايدي ان لله يكنن موندا الله يو وان الىه راجون او يكنن موندي الله لو بسكينكيو کی اولئك درجه سان چې صبر وکوب مصيبتون باندې عليهم صلوات فديवाने شاباسه افرين به مين ربهم الله در دا طرفنا ورحمتون او مهرباني د الله بي الله په فضل سبر د صبر پټه ولګي واولایکا او دغه کسان هم المهتدون د دې سم لار مونږ دونکو واخر دعوان الحمد رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وامام المرسلين الهو العالمین ذا سچ مون ويام وارد الله داد دا خپل رضا او غرزه الله پدې باندې زموږ د ګناوونو معاف او اللہ کی او الله د نیکي توفیق مون لراکه الله په میزان حسناتو کې زموږ واچي الله د دې سواب زموږه مشران او تاسو زموږ استادان او ته چې قسمره مسلمانانو فاتشوي دی الله ټول له اورسه الله مونږ ته قیامت کې عمل نامه په خلاس باندې میلاو کې الله دا خلق مونږ غرزه چې د نبی عليه السلام سره په حوض کوثر باندې وګوسکی الله مونږ د خپل مهربان اعلان دی الله موږ خپل مهربانه اعلان دي کې الله زموږه چې کوم ګناونه شوې الله تاغ زمونګه نابوهي او لایلمي و ګرځه او الله باغې د اف کلم راکږي الله آئنده موږ ته د ګناه توفيق مرا کوي الله مولا توبې توفيق نصیب کوي الله زمونګه شران هغه به عمل د قران عالمان او خادمان جوړ کوي الله زمونګه اولاد زمونږ د سترګو یې خواله او ګرځه الله اولاد زمونږ د سترګو یې خواله الله زمون ملک پاکستان کې امن او خوشحالي راوړي الله زمو د ملک سعودي عرب چې مونږ په دې کې پاديكي ګوزان لرس کې حلال غټو الله د اسلام غواره او غرزه الله خلک چې غد اسلام او د او د خوارولو کوشش کوي الله اول ول الهدايت د توفيق نصیب کړي الله اول ول هدایت کی او اولاد توبه توفیق ول نصیب کی الله که توبه او هدایت نصیب کینی وی الله محض زمک نه فنا کی او مسلمانان دا غی د zarar نه محفوظ کی الله ته په مون باندې خپل خصوص سره رحم وکي الله ته زمون د ټول نارضای الله زمونږه آخر خاتمه په ایمان کی او دا خوګه کلم زمون نصیب کی چلا اله الا الله محمد اللہ رسول الله صلی الله علیه